Церква була в повній залежності від царя. Щоб людина почала цікавитися якимись іншими питаннями, крім шматка хліба для сім'ї, вона повинна отримати певну освіту, до того, щоб в дитинстві жити у відповідній атмосфері. Ясна річ, що таку атмосферу і освіту мали в першу чергу діти духовенства, тому коли в XIX столітті починається відродження національної самосвідомості в Галичині, очолили цей процес саме священники. Відомими письменниками стали священники Маркіян Шашкевич, Олександр Духнович, Сидір Гробкевич та інші. Із такого середовища вийшов і Степан Бандера, батько його Андрій Бандера. Був одружений з Мирославою Глодзінською, батько якої Володимир Глодзінський, був священником у вже згаданому Старому Угринові, де потім його змінив зять. Сім'я Бандерів була багатодітною. В 1907 році народилася Марта Марія, в 1909 році Степан, в 1911 році Олександр 1913 році Володимира, в 1915 році Василь, в 1917 році Оксана, в 1921 році Богдан. Була ще маленька Мирослава, яка померла немовлям, і того ж 1922 року померла від туберкульозу горла мати цих сімох дітей. Оскільки в різних історичних, публіцистичних, художніх книжках радянського видання, постійно підкреслювалося, що туберкульоз це хвороба бідних у капіталістичних країнах, результат важкої праці, поганих побутових умов і недоїдання, то можна зробити висновок, що сім'я Бандерів не жила в розкошах. Зрештою, Ярослав Рак, який знав Бандеру, що коли вони навчалися в стрийській гімназії, в своїх спогадах зазначав, він був низького росту, шатен, дуже бідно одягнений. Щоб надалі не відвертати увагу від головної особи Степана Бандери, дуже коротко про його сестер і братів. Після смерті матері двох дівчаток Володимиру і Оксану забрали родичі, і вони виховувалися на Тернопіллі, Володимира у дядька в селі Ягольниця-Нагорянка, а Оксана – у тітки в селі Кобеволоки. В 1933 році Оксана повернулася до батька, а 22 травня 1941 року Андрій Бандера з двома доньками були рештовній вивезені до Києва. Там – 8 липня 1941 року священника Андрія Бандеру судили і через три дні розстріляли. Хоча у вироку було сказано, що його можна оскаржити впродовж п'яти днів, заслуговує на увагу також фраза «без конфіскації майна за відсутністю такого» а доньок Марту і Оксану без суду вивезли на вічне поселення в Красноярський край. У процесі роботи над книгою авторка побувала в Стрию, де ще живуть дві сестри Бандери Володимира і Оксана. Дві невисокі, тихі, зовсім сиві бабусі, до яких найкраще підходить визначення голубенькі-сивенькі. За що було змарноване їхнє життя. Адже Оксані було всього п'ять років, які її забрали з дому, вона брата могла і не пам'ятати, як зрештою, перераховуючи авторці своїх братів і сестер, вона забула назвати Богдана. І тим не менше Марта, Марія і Оксана все своє життя провели в Красноярському краї. Працювали в колгоспах на важких роботах, не вийшли заміж, не мали дітей. Єдине, може, щастя, що сестер не розлучали. Зате дуже часто перевозили з місця на місце. На питання, як їм там жилося, Оксана Бандера відповіла, «Там можна було б жити, якби нас так часто не перевозили. Тільки обживешся, познайомишся з людьми, а тебе вже знову везуть». Веншее место.